Si, siapa mas... sih? Eh, baca. Terima terstihkan nah انزل الله ولما انزل الله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 Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa amma ba'd. Kita masih dalam lanjutan dari bab Qabulillahi ta'ala, "Kallau kana al-bahru mitadan li kalimatir rabbi la nabadal al-bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi fa madada." Saya berhati halaman 222. Kalau <clears> jami' Afallah ta'ala anhu so'alun Yukalu kalimatullahi ilmuhu Di sini hal yukalu kalimatullahi ilmuhu. Begitu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang disampaikan kepada saya Benbas. Apakah dikatakan kalimatullahi adalah ilmunya Allah? Jawabannya adalah Tidak. Jadi kalimat Allah bukan ilmu Allah. Bukan ilmunya Allah. Al-kalimatu ghairul ilm. Sebab beliau tidak. Kalimat itu tidak atau bukan ilmu. Ini dari sisi penggunaannya dalam bahasa Arab bahasa Arab kalimat bukan semakna dengan ilmu tapi kalau lah ilmu menuntut bahwasanya Allah berikan kalimat insyaallah enggak masalah dari sisi dilala iktida dilala iktida atau dilala iltizam <tuh> Soal Ahsanullahu Ilaika Munasabatul Hadis Lilbab Ya ini pertanyaannya Apa Munasabatul Hadis Lilbab Apa kaitannya Hadis dengan Bab Hadis yang dibawakan Oleh Imam Bukhari bernama 7463 hadisnya boleh rotalaan hub Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tak liman lemanja ada di la yukrizu min bait illa al jihad fi sabili watastiku kalimatih ini ayatul khilaful janata al yarutahu ila maskani bima nala min ajarin awal gimatin <tuh> Munasabatul hadits lil bab sisi kesesuaiannya antara hadis dengan bab dari di mana diambil oleh Imam Bukhari Syafa'i saban was qulu hu taswa tasdiqu wa tasdiqun bi kalimatik bi kalimatillah Atas tiku bicalimatilah menahamil iman. Jadi almarhum Bukhari memdatangkan hadis ini untuk disesuaikannya dengan apa adalah dalam lapet yang dibawakan di situ. Atas tiku bicalimatik. Ia ini Allah swt menjamin untuk dimasukkan Surga atau dikembalikan kepada tempat tinggalnya Dengan apa yang dibawa berupa pahala Ataupun gonima Yakni Berjihad visabrillah Dan demi membenarkan Kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini karena iman Karena iman dengan kalamnya Allah Iman dengan kalimatnya Allah Perintah untuk berjihad ini yang dikatakan oleh beliau di sini, yang dikatakan, min ahamil iman. Atas dikubi kalimatillahi min ahamil iman. Membenarkan kalimat-kalimat Allah termasuk perkara yang paling inti dalam masalah keimanan. Aham, sentafdil. Dari muhim, muhim itu penting. Aham yang paling terpenting. Yang paling inti dalam masalah keimanan adalah membenarkan kalimat-kalimat Allah Taala. Tidak mendustakannya. Kerana strategi lawannya adalah takdir. Mulya Allah antuk menabillahi wa malai wa kutubihi warusulihi wal yomilakhir. Terkait dalam masalah bah Iman. Yang ditanyakan oleh siapa? Oleh Jibril. Alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf hadis Jibril. Akhirnya anil iman. Maka diperdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuk minan billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini engkau membenarkan karena iman adalah asalnya adalah tasdik. Tasdikul kalb Wah testiku bila kalimatilah mema yuji bu al iman yuji bu auzabah mengharuskan dan membenarkan dengan kalimat-kalimat Allah Taala mema termasuk apa yang dituntut oleh iman kalau kita beriman dengan kalimatnya Allah kita harus membenarkannya. Dan pembenaran ini ini dikatakan tasdik bi al-qalb, mu'addhilan wa bil lisan pembenaran iman itu dengan qaul, kol, dengan qaulul qalb wa amalul qalb, wa qaulisan wa amalul lisan, wa amalul jawarih. Amalan hati, perkataan hati. Amalan lisan dan juga perkataan lisan. Ini wal -wal, dan perkataan lisan dan. Amalan dengan badan kita dengan perbuatan kita termasuk tasdik. Maka termasuk jihat termasuk tasdik. Jihat termasuk iman. Salat termasuk iman. Ya kan? Ada Ad Allah termasuk iman zikir termasuk iman dan yang lainnya dari semua perbuatan kita adalah perkara-perkara yang disyariatkan, dianjurkan termasuk iman ini adalah perkataannya ahlusun awal jamaah <tuh> dari ahlusun mereka membedakan antara iman dengan amalan amalan bukan termasuk iman ini kolonya murziah dan murziah terbagi beberapa bagian dantara yang guluh ada murcihnya fukoha. Seperti yang dilewati oleh Alimah Maghwah Hanifah. Termasuk memiliki irja dalam hal seperti ini. Wal ilmu awsa'u minal kalam. Berkata sebin si bahasa ta'ala wal ilmu dan ilmu itu lebih luas. Awsa' ini semuanya tafadil. <tuh> Wasiq sebut artinya auza wasi' luas auza lebih luas dan ilmu lebih luas daripada al-kalam al-kalamun min ilmilah kalam itu maksud dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. "Wa lamma anzalallahu qawlahu wa ma utitum min ilmi illa qalilan qalat lil yahud" Indanat Taurat. Fahlia qalun min ilmillah. Dan takkan Allah menurunkan firmanya. Wama utitum. Dan tidaklah kalian diberi. Menil ilmu berupa ilmu. Kecuali yang sedikit. Maka di saat itu berkata Yahud. Kita memiliki Taurat. Kami memiliki Taurat kata Yahud. Apakah Taurat ini termasuk sedikit. Dari ilmunya Allah, kalaulah naam. Perkataan saya naam iya, cuma sedikit. Atau Taurat jenis Ba ilya ilmilahi kaulilun. Taurat setara datnya Dikaitkan dengan ilmu Allah cuma sedikit. Ia ini sebahagian daripada ilmu adalah taurat. Allahu Akbar. Perkataan yang saya lakukan untuk, untuk Tajud. Allahu Akbar, Allah Maha Besar Bahasanya Taurat saja Yang dikalan termasuk Kitab Yang Allah turunkan untuk sebagian Hambanya Untuk Yahud Itu pun sedih, sedikit <coughs> Jadi Kita ingin mengetahui Apa maksud dari kalamnya Imam Bukhari Jawabannya adalah Tadi telah kita lewati Bahasanya Tasdikun Bikalimati ini munasabatul hadisi untuk bab yang dibawakan memang bukan babku kalilah Taala mengenai tersebut. Okey, pak? Tadi dikatakan yukoluk kalimatul ilmuhu. Apakah kalimat Allah itu dikatakan ilmunya? Jawabannya tidak. Yang dari siapa? asal penggunaannya asal penggunaan dalam kalam bahasa Arab bukan tapi dari sisi ada tiga tatika dilala, dilalatul mutawaqah ada dilalatut tadmun ada dilalatul iltizam ya bisa Bahasanya kalimat-kalimat termasuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala jadi tidak dari sisi bat dilalatul tadmun ataupun il, iltizam ya, itulah. Kan Eden. Hah? Ada itu. Orang, Orang seperti itu ketika ada komunis masuk, terima. Ketika ada penjajah masuk, terima. Si A masuk, terima. Enggak mereka bisa mengetahui dan memilah-milah ini akan merusak umat Merusak bangsa Mesela negara ini Tidak terpikirkan oleh mereka Yang penting Gini-gini aja. Mesti dengan kambing Kambing itu dikasih makan tembak enggak mau makan Kalau itu Ya kan No smoking No smoking No Apa No smoking Bukan Nuh no, semakin darang merokok, tapi apa? Maranah atau mero? merokok? Merokok, ayuh. masih mendingan kan? Kambing. Jadi darang Nuh no, semakin itu darang merokok. Tapi bagi mereka apa? Kambing mero? merokok? Merokok, ayuh. Itu maknanya? Nah perhatikan. Ya Allah, kita disingsi bahaya itu. Tapi, wassalamualaikum Kita lanjutkan dalam bab baru. Antum mahfum nggak tadi yang walilmu aul sama dengan kamilal kalam seperti babul khabar aul min babi al asma. Nah itu seperti itu babul khabar aul min babi al asma. Kita mengkabarkan tentang perbuatan Allah Ini lebih luas Daripada kita mengkabarkan tentang Nama-nama Allah, kenapa? Karena Kita bisa mengatakan Tentang apa yang Allah perbuat dalam semua Apa yang ada di muka bumi ini Tapi kalau nama Harus tahu TV. Bahasanya adalah Khusus datang dari Al-Quran Dan Sunnah Tapi Qadarun bi khairu tarabba fun fi fil wal iradah fil mashi'ati wal iradah bab yang bernama mashi'ah dan al iradah wa qaulillahi ta'ala tu'til mulka man tasha' pamata'una illa ayasha Allah wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayasha Allah Innaka la tahdi man ahbabta walakinna yahdi man yasha Qala Sa'id ibn al-Musayyib an abihi nadalat fi Abi Talib yang mana ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Ini pembahasannya telah kita lewati kemarin dalam Taras apa? Nawawiul Islam Syarah Nawawiul Islam ini penting innaka la tahdi man ahbabtanil innaka la tahdi man ahbabta Ya kan Kenapa karena Abdul Halim adalah kafir maka syaratnya tidak boleh dicintai Kita wajib membenci si kafir walaupun bapak kita paman kita ibu kita anak kita saudara kita Maka di sini, Inna kalatahdi manahbabta, Tidak sehingga kau tidak lama bisa menunjukkan orang yang kau cintai, Maksudnya adalah orang yang kau inginkan, Orang yang kau cintai untuk dapat petul, Kau inginkan petunjuk baginya. Demikian kemarin telah kita lewat dalam, Taklik yang dibawakan oleh, <tuh> Menurutnya saya benar-benar bahas, Bapak nasir al-fihri. Panjang di sana. Al-Masihah yang ke 8 salah 8 8 9 8 salah Taib <tutup> <tutup> yani, Wa qala ta'ala yuridullahu Bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Ia ni Al-Masihah wal iraja Tuktil mulka mantasa. Jadi mantasa ini. Syaitnya. Illa iya sa'allah. Kemudian. Illa iya sa'allah. Illa Dan sa'allah. selanjutnya. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Ini yurid. Al-Hadis berakam. Sabal warbami awa. Bahwa sitin. Adidasana musaddad. Antasana Abdul Warits, An Abdul Aziz, An Anas. Anil qala qala Ka Rasul sallallahu alaihi wasallam idza da'awtumullaha fa'zimuu fid du'a. Wa sallam, du ahadukum, fa la yaqulanna ahadukum insyikta Fa inna la mustaqriha Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian, berdoa kepada Allah fa'zimuu fid maka apa? Tegaskanlah dalam doa Jangan kau gantungkan Dengan kalimat Masya' ah. Fakzimu ya, ya? Tegaskanlah Bikinlah kalimat yang Tegas bukan digantungkan Dan janganlah Seseorang darah kalian sekali-kali mengatakan Insikta Jika kau menghendaki ya Allah Berilah aku Jangan ngomong seperti itu Tapi Faktini. Allahumaktini. Dan semisalnya. Tanpa dikasihkan si'tah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Walamustakrihalahu. Fakinnallaha. Maka sungguhnya Allah tidak ada yang memaksa baginya. Tidak ada seorang pun yang memaksa Allah SWT. Maka jangan kau bilang. Insikta faktini Tapi Allah maktini ya Allah Ya Rabbi Dan semisalnya Ini makna bakzimu Makna bak Bakzimu Azm Berikan suatu kepastian Mintalah dengan pasti Jangan kau gantungkan Dengan Insikta jika kau mengendaki Mahfum jika engkau minta kepada Allah Taala maka mintalah dengan kalimat yang pasti. Kebanyak apa? Azam. <tuh> Berkata Sahabat: "Bersalat Allah Taala, wa muroadul muallifii bihaadah an wajibah al ibad isbatu masihatillahi wa iradatihi". Yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Dengan bab ini ayat dan narsis yang dibawakan, bahawa yang wajib atas semua hamba Allah, menetapkan masih hanya Allah kehendaknya Allah dan iradahnya Allah Ta'ala. ada. Wa an-nama Allahu kana, ini saakau kana. Jika Allah menghendaki wujudnya sesuatu maka terjadi. Malam yasalamnya pun dan apa yang Allah ridhakan lagi untuk wusut maka enggak terjadi. Wa anama syi'atahu nafidatun amatun la mani'a lima saa'a subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya masih hanya Allah taala nafida. Apa nafida ini? Ama, ya, yakni apa? terlaksana Nafidatun amatun Terlaksana Tidak ada yang menghalangi Untuk apa yang Allah kehendaki Maha Suci Allah dan Maha tinggi Subhanahu wa ta'ala Jadi masih Allah dalam nafidah. Tidak ada penghalangnya Ya kan Apa-apa yang nafidatun terlaksana Lama ini tidak ada yang menghalangi untuk apa yang Allah kehendaki. Yang Allah inginkan. Subhanahu wa ta'ala. Fama <tuh> sa'ahu <tuh> jalla wa hala nafada. Nafada. Apa yang Allah kehendaki. Maka terjadi. Terlaksana. La roddha. Tidak ada yang menolaknya. Roddha. Ini simpail. Dari kata roddha Rotan bahwa rotun simpak simpain. Jadi tidak ada yang menghalangi bagi Allah Subhanahu Wataala apa yang dengan terjadi, terlaksana. Telnyalah nama amruh. Ida arad asyad ayakulalah hukun fayakunu. Hanya saja perintahnya Allah. Abdullah Allah mengedaki sesuatu, maka Allah katakan kepada sesuatu tadi dengan perkataan kun, maka jadilah sesuatu tersebut. sebut payaku nuhwa. Wama tasau illa ayya sa Allah, wama tasau illa ayya sa Allah, ya kan? Kalian tidak memiliki masih asal sekali kecuali apa yang Allah ke, kehendaki. Yutil mulka may yasaw wa yudzillu may yasaw wa yahdi <tuhfendim> wa law syaa'a rabbuka maf'aluh. Fadarhum <sarap> wa Maka biarkan mereka dan apa yang mereka ada-adakannya dalam bentuk kertas ta'an. Kalau syar'a Rabbuka, jadi kalau Allah makraku menghendaki, mereka tidak akan melaksanakannya. Kalau syar'a Allahu jadi kalau Allah menghendaki, mereka tidak akan berperang, berbunuh-bunuhan. Walakin Allah ya'fu ma yuridkan, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ila gara Selain itu banyak sekali ayat yang terkait dengan isbat, penetapan masya'ah dan iradah. Famasiatu nafidatun Subhanahu Wataala maka Masihanya Allah dalam nafidah terlaksana, enggak mungkin terhalangi Subhanahu Wataala. Wamafil wujud kulih dan apa yang ada dalam wujud, apa yang dalam kau, apa yang dalam kenyataan ini, seluruhnya nasaan Masihati timbul muncul dari kedaknya Allah Taala. Muncul dari masya Allah Taala. Jadi apa saja yang wujud akan ada rincian di bawah ini. Ennamah amru idharad se'an ayakul laukun fayakun inna rabaka faalul lima jurid, iaitu lima di sini, sini maknanya adalah apa masih masya Faalul lima jurid maknanya faalul lima yasa. Fa'al faal maha berbuat Fa'al maha berbuat Untuk apa yang di Masih akan di Kehendaki Walamin ma'anal iman fil Bilkodar Pembahasan di atas tadi itu Masalah masyarakat dan erodah Termasuk dari makna Keimanan kita dengan takdir Ya kan? Apa yang terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang luput dari kehendaknya. Fa innal imana bil yasmalu arba'ata umurin. Maka sungguh keimanan dengan takdir itu mencakup empat perkara. La al iman bil qadar ladhi wa asrun min usulil iman illa bi imanil abdi bi arba'ati umurin. Tidaklah sempurna Mananya apa tidak la sah di sini. Layatimu mananya Pak? Layaseh. Bukan tidak sempurna dalam arti apa? Layak mul sah tapi tidak sempurna. Tidak, tapi tidak sah imannya seseorang dengan takdir kecuali yang dia itu termasuk landasan atau pokok dari pokok-pokok keimanan kecuali dengan penyimpangan seorang hamba dengan empat perkara. Yatim mutamma yatimu mananya apa di sini? shah yas yang bukan maknanya adalah sempurna tidak sempurna tapi saat tidak walaupun <tuh> nah, itu empat perkara tadi harus benar-benar wujud pada keyakinannya seseorang yang dia memiliki pernyataan iman kalau enggak tidak yatim tidak yasih perbedaan karena makna tamam kadang bisa beda dengan makna apa sahih atau siha apam al-amrul awal perkara yang pertama empat tadi empat perkara yang terkait dalam masalah keimanan al-amrul awal yakni ayumina biilmillah seorang harus beriman tentang ilmunya Allah wa anna Allah alimun bikulli shay'in perinciannya apa makna iman dengan ilmunya Allah Ya, ini bahwasannya Allah adalah Dengan segala sesuatu La yakfa alaih khafiatun subhanahu wa ta'ala Tidak ada Perkara yang tersembunyi Tersembunyi atas Allah Perkara yang khafiatu apa? Perkara yang Yakfa Tersembunyi Tidak ada perkara sesuatu yang tersembunyi atas Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Semua yang terkait dengan wujudnya sesuatu itu tidak ada sesuatu pun yang tersebut atas apa? atas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang kodim dan ilmu yang wujud terkait dengan wujudnya sesuatu tadi terkait ter dengan ter ter ter terjadinya tidak ada yang tersebut atas Allah subhanahu wa ta'ala seperti sekarang kita duduk di sini membacakan kitab ini ini sudah tertulis dalam ilmunya Allah ta'ala sudah ada terjadinya juga Allah mengetahui sekarang ini bukan kok dulu saja Allah tahu jadi kan tersedek Allah enggak tahu. Ya kan? Kita sekarang dulu di sini membacakan kitab ini bersama sama ini di masjid ini. Ini sudah ada dalam ilmunya Allah dan sekarang pun Allah mengetak mengetahuinya. La ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qatahatu bi kulli shay'in ilmah. Anna Allah bi kulli shay'in alim. Supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Mahamampu atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah sungguh ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Bikulisen tanpa ada yang terkecualikan, ya kan? Anallah An bikulisen alim. Ini perkara yang harus diimani untuk seseorang bagi seorang yang mengaku iman dengan Allah. Harus mengetahui apa? Tentang ilmunya Allah adalah ilmu yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas ilmunya Allah Taala. Aduh. Nah, martabaya yang kedua. Ini empat perkara dikatakan arba'atu marotip. Arba' marotip ini adalah diantaranya adalah ini martabaya yang pertama tadi martabaya kedua kita batu jadi perkara yang Allah ilmui juga Allah tulis. Anau katabakul asai'in subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya Allah menutil benar segala sesuatu. Enggak ada sesuatu pun yang tidak tertulis. Luput dari kitabnya Allah enggak ada. Kama azza wa alam ta'alam anna Allah ya'lamu maafis sama'i wal'ard. Inna dhalika fi kitab inna dhalika fi kitabin alam tak alam jalan mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi Ma, ini umum ya alam umma inna dhalika sungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah fi kitab di kitab ditulis inna dhalika alallah yasir sungguh hal tersebut sangat mudah atas Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Taala firdaul hadits ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha nabra'aha jadi ma min musibatin fil ard apa saja yang terjadi dalam bentuk musibah di bumi dan juga di jiwa kalian melainkan tertulis dalam kitab sebelum terjadinya sebelum kami mewujudkannya Enak sekali kalau Allah Yasir sungguhnya itu sematalah atas mudah atas Allah Swt, gampang bagi Allah Taala. Jadi semua yang terjadi dalam ilmunya Allah dan ditulis Asalus masihatul nafidatul yang ketiga, martabah ketiga, tiga ketiga adalah masihanya Allah yang terlaksana, nggak ada yang menghalanginya. Yaqinu bi anna ma saa Allahu kana wa ma yakun Kita beriman bahwa apa yang Allah kehendaki kana terjadi Dan apa yang Allah tidak kehendaki lam yakun tidak terjadi Wa ma tsa'una Allah Jadi kalian tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Allah kehendaki Inna rabbaka 'alimun hakim Sungguh raqmu adalah maha alim maha mangedan maha bijaksana dalam segala sesuatu. Hakim. Memiliki hikmah dalam segala hal. Dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi wa'adihi wa wa'idihi. Wa hukmihi. Dan semua af'alnya adalah maha bijak. Inna Innallah yaf'aluma yasa'a. Subhanahu wa taala la ra'at lahu jalla wa ala wa ala jam' idza sa'u naqdirani subhanahu wa taala idza sa'u idza <tuh> jadi qadirun Jadi intinya kutegasnya adalah apa saja yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput dari kehendak Allah. Ini sebagai pembeda antara Ahlus sunnah dengan Mu'tazilah. Jangan ya, kala Mu'tazilah. Kata hamba. Ini tidak dikehendaki oleh Allah. Ini Mu'tazilah. Jadi mereka menakwil-tawil. Orang yang pemahamannya seperti ini adalah dulu ada di Bangil Sebagai ustaz mereka membalik pemahaman ini. Pemahaman apa? <tuh> Ittizal. rafi martabat yang keempat kholquhu lil wa ijaduhu la huwa menciptakan segala sesuatu yang wujud ini dan Allah mewujudkannya untuk segala sesuatu tadi itu dan Dialah dalam Maha Pencipta laa li lil asya' huwa mujid mu'tith apa bermaksud yang mewujudkan padar hawa khalaquha Allah yang menakdirkan dan Allah yang menciptakannya sa hawa khalaquha Allah menghendakinya dan Allah menciptakannya hadar rabbu anna hu asya' wa mujidwa wa muqtarihuha yang keempat ini adalah Allah pencipta segala sesuatu dan yang mewujudkannya dan yang memunculkannya ala ghairi misalin apa ini sabaqatus sabqin Nah. Ya. Allah Kalau ini master banyaknya adalah sabik. Mananya? Allah ya, beri misalin tanpa contoh sebelumnya. Allah khaliq kulli shay. Hal min khaliqin ghayrullah. Yani ada. Hal min khaliqin La yujat Pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Al min khalikin gharullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Setiap menilis lingkar. Allah <tuh> khalikukulisai. Jadi segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Jadi perbuatan kita pun juga Allah yang menciptakannya. Kita bisa mengucap. Kita masuk makhluknya Allah. Allah yang menciptakannya. Ya kan? Kita bisa berkedip. Melirik. dan semisalnya bernapas bahkan napas kita termasuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang luput dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang wujud Mau dikatakan asya. semuanya mentuk perkara yang baik dan perkara yang jelek Allah yang menciptakannya Allah yang mewujudkannya yang kan adanya kekuburan kesirikan, kedoliman Kemaksiatan seluruhnya. Kebaikan Allah yang mewujudkannya. Tidak ada wujud dengan sendirinya. Bukan kalau hamba itu mewujudkan sendiri tanpa Allah yang mewujudkannya. Ini tidak benar. Kalau Allah. Hamba itu yang mewujudkan tentang kedoliman dia. kejelekan dia. Dan Allah tidak mewujudkannya berarti Allah kalah. Allah kalah. Ya kan? Allah menginginkan baik. Hamba menginginkan jelek. Terjadi Jelek. Dan Allah tidak menyentuhkan kejahatan tersebut. Tidak menginginkannya. Berarti Allah kah? kalah dengan hamba. Ini tuntutannya. Apam? Allah menginginkan dari hamba ini agar baik. Hamba punya keinginan jelek. Terjadi kejelekan. Kalau ini bukan keendakannya Allah. Hah? Jadi kalau begitu Allah kalah dengan hamba. Hamba ingin kejelekan, terjadi kejelekan. Allah ingin kebaikan, terjadi tidak terjadi. Tidak terjadi. Allah menginginkan seorang hamba agar baik. Ternyata hamba tadi berbuat jelek. Yang saya katakan, Dikatakan bukan takdirnya Allah. Berarti kalau begitu, Allah itu kalah dengan hamba dalam hal seperti ini. Inilah konsekuensi, Kebatilan madhabnya mu'tadzirah dalam masalah ini. Taib. <tuh>. Mahfum. Falmasyiatu laha sifatul umum. Fal sifatul ummasiyah. Kehendak Allah bagi semua makhluk tadi adalah sifat yang umum. Fa masaa ka ana pun, fal maka kehendak Allah yang terkait dengan asyiah dengan semua apa yang Allah ciptakan adalah dari sifatnya umum. Masiyah untuk segala sesuatu itu sifat umum, maka apa yang Allah, apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Dan apa yang Allah akan kandaki tidak terjadi? khair Dan keberadaannya adalah dalam kebaikan dan dalam keburukan. Wujudnya atas masih hanya Allah Ta'ala. Bukankah Allah itu mengandaki yang baik-baik saja. Yang jelek kandaknya hamba. Allah yang menginginkan kebaikan enggak terjadi. Yang terjadi jelek. Kemudian jelek ini adalah bukan kandaknya Allah. Ini adalah tidak benar. Man kadakan fil khairi wasar fatakunu fil khairi wasar min hayatin aw mautin aw azzin aw salahin aw dalalin wa baik berupa kehidupan, kematian kelemahan kebaikan atau kesesatan dan yang lainnya semuanya drama seannya Allah taala innallaha ya'malu ma yasha sungguh Allah ya'mal berbuat apa yang Allah kehendaki jadi semua wujudnya di muka bumi ini jelek dan baik adalah Masih, atas masihannya Allah Taala. Wa amal iradatu fa hiya qisman. Ada ben irada maka ini dibagi menjadi dua, kismani Al awal iradatu bi makna al Bagian yang pertama dari dua bagian al iroda Irada bi makna al dengan mashi'ah. Kama azza wa zhal Innama amru ida arada say'an Ha'idha sa'a say'an Nah, bahkan pertama Irada bimakna Masya'a ah, Yani Innama amru ida arada Ini yani ida sa'a Ay yakulau kun fayakun Bimakna al-masya'a ah. Inna rabbaka fa'alul lima jurid Nilima ayasa'a Aman hadza al-qur'an subhanahu wa ta'ala ma yuridillahu ay yahdihuhu yasrah sadrahu lil-islam ya'ni yasha'u ay yahdihuhu wa ma yurid ay yadhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kana ma yasaqatu fis-sama' dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disempitkan dijadikan badannya sempit haraj sama saja sempit seakan-akan dia naik di langit terbang di langit ya sa'atu laradalah karena bi manalah masiah tidak ada yang menolak iradah tadi kenapa karena bi manalah masiah uliazakalla fi kusdi habta walakinna la yahdi man yasha karena inilah Allah Taala berkata dalam kisahnya Abu Talib, maksudnya Nabi Inna kasunya engkau wahai Muhammad La tahdid tidak bisa menunjuki. Man orang yang kau cintai supaya dapat petunjuk, engkau cintai hidayah tahu. Man abdetah hidayah tahu. Bukan datnya, tapi kau kepingin supaya dia dapat petunjuk. Petunjuknya yang kau inginkan pada dia ada, tapi kau enggak bisa menunjukinya walakin la yahdi man yasya as nabi sallallahu alaihi wasallam fi hidayati ammi abi thalib nabi sallallahu alaihi wasallam istadah yakni bersungguh-sungguh mengupayakan istadah allah nabi sallallahu berupaya semaksimalnya dalam menunjuki pamannya Abu thalib wa da'a ila allah bi sihatih wa mengajak dia mengajak pamannya kepada allah Ketika dia masih sehat. Ketika pemainnya masih sehat. Dan ketika dia, pemain sudah sakit. Sebelum meninggal. Walaukinau asarroh. Bagaimana asarroh? Terus menerus. Asarroh yusiru israr. Terus menerus. Tetapi Abu Talib terus menerus. Di atas agama kaumnya. Al-Azini kaumnya. Waqalahuwa ala amillati abdul mutalib. Maka Nabi Muhammad SAW berkata. Dia di atas agamanya abdul mutalib inda mautihi wal iazu billah ketika meninggalnya Abu Talib. wal iazu billah fanzalallahu dalika innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa fi syi'rihi wa abu Talib berkata dalam syairnya Si'ir. Si'ir dengan sa'ar beda kalau sa'ar rambut kalau syir syair laulal malamatu aw hadari masaffatin Laut setan ini samaan berda mubinan. Jadi, apa tu? ini takut takut atas celaan, takut tercelah. Dia memiliki kewaspadaan dalam supaya enggak tercelah. Kalau dia berganti agama dari kufur menjadi Islam, dia takut tercelah oleh kaumnya. Masak itu celaan. Seandainya aku tidak takut celaan. Maka engkau, wahai Muhammad mendapati aku dalam keadaan benar-benar membela kamu masuk dalam agamamu terang-terangan. Tarqal Islam li'alla yuqala lahu inn asyaakahu dalun. Dia membelaan Islam supaya tidak dikatakan kepada dia bahwasanya ya kan masyaikhnya botol itu orang-orang yang sesat. Li yasiro ala dini asyaakhi supaya saudara-saudari ini bisa terus berjalan di atas agama masaiyyahnya, tokoh-tokohnya. Inna wajadna aba'ana ala ummah inal wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas suatu agama dan kita akan kami mengikuti jejak mereka. Wa inna wa inna ala atharihim. Atar yang telah jejak mereka kami ikuti. Wallahi zidan an atiya bi subbatin tujarru ala syakhina fil mahafil lakunna itabannau ala kulli halatin min dari sittan ghairu qawl at jadi demi Allah segala la bukan laula laula an asia demi Allah segala aku tidak khawatir membawa dengan suatu celaan yang selanjutnya akan apa? Akan dituangkan kepada masyarakat kami fil mahabil di tempat ramai, tempat umum. Ya kan? Sungguh kami akan mengikuti dia, Muhammad dalam setiap keadaan sepanjang zaman. Cid dan sungguh-sungguh. Bukan main-main. Ghairu -main. qaul iltahzul tanpa main-main. Bener-bener kami mengikuti dia tapi takut akan dicela oleh kaumnya sehingga enggak mau mengikuti keponakannya Nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam apa <coughs> ya al maksud annahu ala basiratin al-maqsud yang dimaksud dengan pembahasan ini bahwasanya annahu yani bahwasanya apa tolak di atas ilmu apa makna basirah ilmu ala ilmin Bolehkan nahtar kahdali kamu tabaatan li asalafi wasyaki fesor ilanar waliyadu billah. Di atas itu tentang kebenaran agamanya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia meninggalkan itu semuanya demi mengikuti aslafnya, mengikuti salaf-salafnya, mengikuti pendahulunya, para masayaknya, para tokoh-tokohnya. Maka menjadilah dia di neraka waliyadu billah. Makaunii nasrul nabi wahamahu. Sedangkan dia dalam keadaan membela Nabi, melindunginya, hamahu, hamayyami melindungi. Wabarakatuh dan kabiran dan dia mencurahkan usaha yang besar dalam menjaga Nabi. Salam-salam, min azharum dari gangguan kaumnya. Oleh kerana ulam yang lahu sa'adah. saada, kan, tapi Allah tak menulis untuk Abu Thalib dengan keberuntungan, maka jadilah orang yang celaka. Wahabur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna orang ahw fi zamaratin mina nafar, fasyafailah Rabbiki, fasyara fi dahdahin mina nafar, yagliminha dimagu. Nasi allah Rafiyyah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakap mengkabarkan tentang dia tentang Abu Talib ini, bahasanya beliau melihat Nabi melihat Abu Talib itu di zamrat di tengah-tengah neraka. Lalu sholat Nabi Sallam meminta apa? Meminta syafaat kepada Rabbnya, ya kan? Maka menjadilah betul diangkat dari dalam neraka tadi menjadi di atas neraka. Kakinya nancap di neraka dan otaknya, dimakinya, apa? Mendidih. Ini penduduk neraka yang paling ringan dari kalangan kafar. Nasolah Al-Afiyah Baik Terus mana lagi Kedua Ada pun bagian kedua dari irada Al-Iradatu syari'ya Faya al mahabba wa bima'nal ridha Irada syari'ya adalah bima'nal mahabba dan ridha Tadi yang pertama apa Bima'nal mas -masih. masih Ini bima'nal apa Irada syari'ya Maknanya adalah mahabba wa bima'nal ridha Wakat Yakku Muradhu, Wakat Lai Yakku Murad, Wakat Yakku Kadang terjadi apa yang Allah inginkan, dan kadang tidak terjadi apa yang Allah inginkan. Ini rada syar'iyah. Prinsianya Allahu A'la Dhaminal Ibadi Ayabudu Wa Ayuti Uhu. Waminhum Manim Wa Rabbatullah Wa Ata Amru Wa Humul Akal. Waminhum Man Asal Wa Wa Humul Aktarun. Ini rada syar'iyah. Di mana cinta dan ridhanya Allah Ta'ala kadang terjadi apa yang Allah inginkan. Dan kadang tidak terjadi apa yang Allah inginkan. Allah mengendaki dari para hamba seluruhnya agar mereka mengibadai Allah. Agar mereka mentaati Allah. Tapi antara mereka ada yang melaksanakan perintah. Ada yang mengisahkan Allah. Ada yang mentahati perintahnya. Dan ini yang sedikit. Dan antara mereka ada yang bermaksiat duraga, dan kufur Dan mereka yang paling terbanyak. Jadi Allah menginginkan dari hambanya agar seluruh hambanya ini adalah mengisahkan Allah, mentaati Allah, tapi tidak harus semuanya terja, terjadi. Ini katakan iraj syari. shar'iya. Bukan semua yang Allah inginkan terja, terjadi. Kenapa? Karena tidak ingin tidak ingin menjadikannya, tidak ingin kaunnya, tidak ingin takwinya, menginginkannya, tapi. Takwe nyeti? Tidak Terjadinya di? Ti? Tidak Faham? Kemaksudan kita Terjadi atas Masih hanya Allah Ya kan? Tari, tapi irada syariahnya enggak terjadi Hari-hari kita berbuat maksiat <tuh> Terjadi maksiat dari kita Ini adalah irada ira masih hanya ira di mana masih hanya Allah kemaksian kita terjadi atas masih hanya Allah, tidak hanya Allah tapi irada yang sehari yang enggak terjadi dari, dari kita ketika kita berbuat maksiat, kenapa? Karena Allah enggak mengendaki supaya kita berbuat maksi, maksiat Allah menghendaki supaya kita berbuat baik ha, maka enggak terjadi apa yang Allah iradakan dari sisi apa? irada syari syariya ini yang inginkan dari saya bin Bas insyaAllah Hadhihi iradatu yukullu laha iradatan syar'iyatan bi ma'na al-mahabbah wa min arada an yu'minu ai ahabba minkum dhalika wa radiya minkum dhalika walakin al-aksarin lam yaf'alu Tabiiyan insyaallah kita lanjutkan nanti pada waktu yang datang alhamdulillah bil amin wa fa'adlu